as you are is geskakel by Net Radio SA, Net Radio SA. In ons webwerf vind jy by www vir worldwide web, web Op ons webwerf van hierdie internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai sonder grense en mure, kry jy inligting soos die name van al die omroepers, die programme wat elkeen uitsaai, en dan ook die taie van uitsending. Daar is ook archief, en in die archief kan een mens rondsniffel en bekie kyk na vorige uitsendings, en dan soms so online daarna luister of dit dan aflaai, en op daar die manier dan daarna luister. Ek is dokter Dini Eilers, wat uitsa hiervan uit Irene in Pretoria, Suid-Afrika En jy is baie welkom, of jy nou hier in Suid-Afrika ingeskakel is In een van ons stede, dorpe of platteland of plaas of jy in die buitenland luister is Altyd baie, baie welkom hoor Altyd baie welkom hier by ons program Oordenking, waar ons die woord van God bepijns Dat oorrading, dat oorpraat, die Heere God toelaat om met ons te praat Door middel van sy krachtige, levende, krachtige woord Wat skerper is, is enige twee snijdende zwaard En God is lief vir ons en geef ons om en daarom hoop ek jy is rustig dat jy een rustige plek vind waar jy kan luister, wanneer jy luister na hy die program van oordenking, en net een bykie die wereld daar buitenkant vergeet, al die dinge wat jou bezig hou het, dwars dier die dag, dat ons dit net uit die denken uit kan haal, en rustig ontspan in Godse teenwoordigheid. Hy wat uit die niks, die ganse jy al in ansyn geroep het, hy onderhou nog steeds alles door sy krachtige woord, ook die feit dat ek en jy lewe, ochend toe ons ons oor opmaak na sy nieuwe dag, is dit omdat God ons laat lewe, en ook vir ons die vermoe geef om te doen wat ons ook al doen, ook nou wanneer ons kan luister, dat ons oore het om te kan hoor, Ons dank die Heere daarvoor. Ons is van hom afhankelijk, van elke dingiek weet jy wat ons doen. Daarom ook by hierdie sessie, wil ons die Heere sy hulp inroep, om vir ons te help, kom ons bid saam. Vader, ons sê vir u baie dankie, en nederigheid, en respect tenner u, vir een voorrecht soos hierdie wat u vir ons gee, om te luister na die verkondiging, verduideliking, bepeinsing, oordenking van die woord. Ons is afhankelijk van die inwerking van die heilige gees om vir ons te help, om enerzijds te verstaan, en om dit te memoriseer, om te onthou wat die ons leer, en om dit toe te pas. En ons dankie dat ons uit Paulus Se briewe kan leer in Philippense, dat het u is, Heere, wat in ons werk om te wil. Die feit dat ons nou wil luister, kom van u af. En die werk wat die in ons doen is, so dat u welbaar in ons kan hee. Daarom weet ons, die woord penetreer ons tot diep binnen in ons ganse wese in vir so'n groot wonderlijke voorrecht, dank ons die daan, belei ons ook ons sonde skuld voor u, Vader. Enige ding wat scheiding maak, enige iets, bid ons onvergifnis en ons bid, soos wat u aan ons dit voorhou, kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was jou sonde soos karlaak dit het sal wit word soos wol, dankie dat u dit in hierdie oomlikke vir ons in genade doen, Omdat u getrouw is en rechtverdig is om ons die sonde te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig. Daarom het ons nou vry om u genade troon te nader en te vraag dat u met ons elkeens sal wees soos wat u ons ken, soos wat ons nou luister. U weet van u woord, omdat u wakker is oor u woord. U is daar waar u woord verkondig word omdat jy self die woord laat werk, soos jy wat jy dit in die begin gebruik het om uit die niks die hele ganse heelal in aansijn te roep en het so te onderhoud soos Johannes' evangelie dit aan ons verduidelik. Hy dankie dan dat ons ons levens aan jy kan toevertrou as die skipper, om ons te herstel, om ons te restaureer, Heren, so ons met vrijmoedigheid kan uitkijk na daar die dag, wanneer Jezus op die wolke kom en Paulus vir ons sê dat ons dan geest en siel en lichaam onberispelijk moet wees by sy wederkomst en dan onself besef ons, kan ons niks doen nie en plaas ons onself binnen in u kostbare, bekwame hande. Vra dat u ons sal help rustig te wees en die woord so in te neem en ons dankie daarvoor in Jezus' kostbare naam nou kan gaan vir ons weerskrifgedeeltes lees vanuit Spreke 4 en in Hebraer 6 en so meer soos die geest van die Heere laai in hierdie sessie waarin ons nader beweeg en ons graag achter die voorhangsel met Jezus en met God die Heilige Geest wil wees daar te verkeer en te weet dit is nou dat ons binnen in die kardiotoriksteater van God self is, waar u met ons harte werk, u wat die kenner is van ons harte en wat het onderzoek en wat het vir ons in genade en barmhartigheid genees Kom as luister na jou niemand. My shepherd my enemy At your table you honor me With blessings insecure Die skryver van die Hebraerbrief nooi ons by die 6de hoofdstuk om nie stil te staan nie, maar verder te gaan en soos wat hy dit stel, waar ons achter die voorhangsel moet ingaan tot binnenkant die voorhangsel waar Jezus as voorloper vir ons ingegaan het. Dit is in Godse kardiotorax theater waar hy werk met ons hart Nou, ek in die voorrecht gehad om vir drie jaar te werk in een theater in een kardiotorax departement en hier die boskas chirurgie doop te hou en te staan en deel daar aan te hee en gesien hoe baie knap chirurgie bezig is om hier die werk te doen aan mensense harte te snu klepe recht te maak gat hart en so meer en dan soms daar gestaan en sien hoe dat hierdie patiënt aan wie daar nou geopereer word sterf soms so op die tafel en dan die verskrikkelike gevoel wat die mens hier binnen in jou het om te denk dat die persoon, nou nou nou net, gister het ek nog sekere toetsen op die persoon gedoen, en nou staan ek hier, by hierdie theater, in die theater, by hierdie operasie, persoon met sy borskas wat op is, en daar kan nou verder niks meer gedoen word nie, en die machine word afgeskakel. en die persoene, amal daar verlaat, hierdie theater met hangende hoofde. En daar moet daar nabetrachting gedoen word oor wat het nou eindelijk verkeerd gegaan. Daarom wil ek jou herinner by God, hy is die skipper, daar kan iets verkeerd gaan in Godse snuikunde nie. Sy skerpkrachtige levende woord waarmee hy werk is een perfecte woord waarmee hy in ons werk in ons harte werk en ons kan onvertrouw en ek wil jou so biekie daar aan blootstel aan hierdie begrip van God wat met sy woord werk God werk van die begin af door sy woord hy spreek en dit wat hy sê dit gebeur daarom het God vir ons as mense ook een stem gegee om te kan praat nie soos dieren wat net geluide maak nie, en wat sekere goed kan naap soos een papagaai dit bijvoorbeeld kan doen nie. nee om te communikeer om te praat daarom is daar ook in ons mond in ons tong is daar lewe en dood en moet die mens dan so verzichtig ook wees oor wat jy sê. Maar God, sy woord is levend en krachtig en skerper as enige tweesnijdende swaard, dring deur tot die scheiding van siel en gees en gewrichte en murg tot in een myse hart en is een beoordelaar van oorligginge van die hart. Want daar die hart van ons, soos hy spreek vir ons en ek lees, vir ons uit die 26 translations wat dan begin met die King James en waar die ander vertalings verskil so by herhaling is goed, want dan krij mens diepte van die vertaling daarvan. Vers 20 begin ek lees in die vierde hoofdstuk van spreke, My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings, let them not depart. From thine eyes Keep them in the midst Of thine heart For they are life unto those that find them And health to all their flesh Let them not slip Out of your sight Keep them within your heart For they are life to those who find them To man's whole being, they are health. Never lose sight of them, but fix them in your mind. To those who find them, they are life and health to all their being. Do not let them out of your sight. Keep them deep in your heart. They are life to those who grasp them. Health for the entire body. Keep these thoughts ever in mind. Let them penetrate deep within your heart. For they will mean real life for you. And radiant health. Keep thy heart with all diligence for out of it are the issues of life. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Above every charge, keep the heart, for out of it are the outgoings of life. With all watchfulness, guard thine heart,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 For it is the source of all life. Nou kan ons ons sien, hoe die Heere dit aan ons baie duidelik maak, dat ons hart, een baie, baie belangrike fakulteit van ons weese is. Uit ons hart kom alles wat ek en jy denk, alles wat ons doen, die manier waarop ons dit doen, ons persoonlijkheid waar daar gekoppel is, alles, kom uit ons hart uit. En God is in staat om ons harte vir ons te herstel, want ons weet uit Jeremia, het vir ons baie duidelik aangetoond het, dat die mense hart onbetrouwbaar is. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, en wie kan het ken? Ek die Heere, die Heer die hart, toets die Heere, om aan elk kind te gee na sy wee volgens die vrug van sy handeling. Handeling. aan Jeremia wat sê, maak my gezond, Jere. Dan sal ek gezond word. En dis wat ons, sikkerlik elkeen vir die Heere, sê hier by die voorhangsel, waar die Hebraer briefskruiver ons inhooi, om achter Jezus aan te stap, en daar achter die voorhangsel, ons self oor te gee, aan God die enig. Nou wil ek net vir jou sê, dis aan sy woord, wat ons ons oorgewe want dis sy woord wat aan ons werk en ek wil vir jou help om dit stikkie vir stikkie mooi te verstaan hoe dat een mens bestaan uit celliekies, ons jylle lichaam is opgebouw uit biljoene cellen en binnen in die kern van elke cel is alles opgeskryf oor wie en wat ek en jy is, hoe ons dinge doen die kleer van ons haar, ons oor, die vorm van ons vel, die tekstuur elke liewe ding maar hele persoonlikheid die manier hoe ek dinge doen dis my persoonlikheid alles is daarin en as dit nie recht is nie, as dit verkeerd is dan is dit waar God sy woord dinge vir ons herstelt En binnen daar die sel ker, wil ek jou net stikkie vir stikkie inleie, omdat dit het in een sekere sin maar een ingewikkelde wetenskap is, maar ek sal na die beste van my vermoe stikkie vir stikkie probeer inbeweeg. Daar uit ons 23 pare kromosome waarop al jou gene, al die dinge wat ek nou net gesê het oor wie jy is en wat jy is en my kleer van jou haar en die tekstuur daarvan en so meer en so meer. Alles is daarin aangeteken, elke ding en ek en jy kan het nie verander nie dit is God en sy woord en omdat sy woord klank is, moet ek met jou praat oor klank en ek ook doen vanuit Romeine 10, dat ons sien dit is die woord wat binnen in ons ingaan soos een skerp twee snijdende skelpel en hoe die dinge daar binnenkant gedoen word terwyl ons so luister na die woord, is God bezig in sy theater, om ons sy rurgies te herstel, aan ons harte te werk, elkeen van ons wil so'n gauwe hart hee, een hart van goud, dit wil sê dat elke dingiekie wat daar uitkom, Godse goedkering wegdraad het, God wil, God een welbehaai het oor dit wat daar uit die oorsprongen van ons hart kom, want alles wat ons doen, alles wat ons sê, elke ding, elke ding wat ons denk, ons motive, alles kom uit ons hart, en daar, net daar, daar diep, daar kan daar wil God die herstelwerk doen. Want alles wat hy daar doen, doen hy met die grootste liefde, en met die grootste omsichtigheid, en met die verwachting dat alles wat hy doen, perfect sal wees, soos in die skipping daar in genesis, elke keer as God iets gemaakt het en staan hy, en dit was goed. Alles wat God doen, is goed. En so wil hy dit, wat hy begin het, volleindig, tot op die dag, van Jezus Christus, en is belangrijk om dit te verstaan, tot op die dag, wanneer Jezus Christus verskyn, en ons onberispelik, dat geest en ziel en lichaam moet wees, en dis net God, wat ons daarin, kan help, en waarborg, dat het, dan so sal wees, en daarmee groet ek jou, van uit, Airene, Pretoria, Zuid-Afrika, tot volgende keer, wanneer ons weer, van nader hier binne in hier die voorhangsel gaan instap en God toelaat om aan ons te werk en ons te verander na sy welbaar Shalom Spirit, Spirit fill with the Spirit, I'm, I'm so glad, I'm so happy, happy and glad, Jesus, Jesus has given, has given He, He has given, wonderful peace, peace wonderful peace, peace, peace like a sweet to my soul is this marvelous peace Sweeter and sweeter each day It is growing like you Has given. has given Wonderful, wonderful peace, peace Wonderful peace Glory forever To Jesus my Savior